Despre copii. Când e vreme frumoasă, lui Zaharia Slichter îi place să-și ia prânzul în aer liber. Cei care îl cunosc știu că îl pot întâlni în jurul orei a într-unul din parcurile sau scoarurile din centrul orașului. După ce a cerșit pe unul din marile bulevarde, Zaharia Slichter își cumpără o jumătate de pâine neagră și un borcan de iaurt, pe care le mănâncă încet, așezat pe o bancă între doici și bătrâni, Sub privirile curioase ale copiilor de diferite vârste, să se joace la umbra celor câtorva copaci melancolici și prăfoși din miezul de asfalt și de beton al orașului. Masa lui Lichter se desfășoară conform parcă unui ritual. Își scoate din buzunar lingurița, înfășurată într-un petecteziar, o freacă îndelung cu un colț de batistă, o privește o vreme ligărind în soare. Apoi, rupe din pâine, Ținând prima bucătură în gură câteva minute, fără să o mestece, ca și când ar spune în gând o rugăciune. Prima linguriță de iaurt este și ea ținută în gură până când probabil se dizolvă cu totul în salivă. După o perioadă în care mănâncă normal, deși mereu extrem de lent, urmează alte pauze asemănătoare, în timpul cărora este atât de abstras, încât dacă cineva îi pune o întrebare sau îi adresează o vorbă oarecare, el nu numai că nu răspunde, dar se comportă ca și când n-ar fi auzit nimic. Atitudinile lui Zaharia Slifter din timpul frugarelor sale mese sunt atât de ciudate, încât puțin după venirea lui, banca pe care s-a așezat e părăsită, foarte discret, de ceilalți ocupanți. Deși obișnuiții îl știu ca pe un ins care vine din când în când în acel loc să-și consume pașnic iaurtul și pâinea neagră, ideea vagă că ar putea fi, cine știe, un nebun îi face să-l colească. Copiii însă n-au asemenea spaime, ba chiar simt o puternică atracție față de nebuni și unii dintre cei aflați prin preajmă, nesupravegheați întotdeauna de însoțitorii lor, se strâng în jurul lui Zaharia Slichter, care se arată gata să stea de vorbă cu ei și să le răspundă la cele mai naive sau obraznice întrebări. Pentru el, copilăria participă într-un fel la eternul feminin. Chiar băieții, până la vârsta pubertății, în ciuda unui comportament masculin mimetic, uneori până la caricatură, au suflete feminine, ascunse sub o platoșă, pe cât de războinică, pe atât de înduioșător de fragilă. Alături de femei, copiii reprezintă și ei geniul receptivității. Zaharia Slichter a izbutit în timp și cu o răbdare exemplară să-și facă printre ei câțiva prieteni care ascultă nesfârșitele monoloage metafizice cu o atenție încordată și gravă, pătrunși de un respect aproape religios. Ceea ce mă apropie mai mult de copii," spune Zaharia Slichter, este capacitatea lor de a trăi în absurd ca în firesc și invers, de a surprinde laturile absurde ale firescului. Copiii au vocația paradisului și doar faptul că societatea îi forțează să se adapteze progresiv la normele ei îi împiedică să-și o realizeze. Iată de ce iubește Dumnezeu pe copii, iată de ce din teribilă și pustiitoare flacăra lui se face blândă când îi atinge. Puritatea copilăriei e unul dintre marile mistere ale lumii, căci copiii sunt puri nu pentru că sunt buni, din potrivă, e știut că mulți sunt foarte cruzi, nu pentru că sunt nevinovați, lipsiți fiind de conștiința păcatului, concepție de un ezuitism comod. Căci de fapt, păcatele fundamentale sunt aproape totdeauna inconștiente și doar cele minore țin uneori de sfera liberului arbitru, ci poate pentru că aptitudinea spontană pentru trăirea paradisiacă e la ei mult mai puternică decât inerția păcatului. Aceasta este însă o taină. Fapt e că maturitatea, echivalează în majoritatea covârșitoare a cazurilor cu pierderea aptitudinii paradisiace. Pierderea paradisului e izgonirea din copilărie. Responsabilitate și libertate În fiecare clipă, repete Zaharia Slichter adeseori, mă simt infinit responsabil pentru soarta fiecăruia dintre indivizi cuprinși. Vai tot din vina mea, de un cuvânt vechi și putred, umanitatea. De la crima cea mai sălbatică și până la cel mai efemer, surâs, trist de pe buzele unui copil, nimic nu se întâmplă în lume fără ca eu să fiu răspunzatorul, și fără ca să-mi asum în mod deschis, în fața lui Dumnezeu, cuprins de rușine, de spaimă, de scârbă, această răspundere. Sunt contemporanul întregii istorii, vinovatul pentru declanșarea tuturor războaielor care au sângerat pământul. Cel care a poruncit toate masacrele, înfăptuitorul tuturor nedreptăților, eu sunt mereu, în virtutea uriașei forțe palingenetice a răului, torționarul, inchizitorul, semnatarul tuturor condamnărilor la moarte, prin decapitare, spânzurătoare, ardere pe rug, tragere pe roată, jupuire, în nec, o travă, foame. Eu sunt inventatorul chinurilor psihologice, semănătorul suspiciunii, organizatorul lucid al tuturor obsesiilor și terorilor colective și individuale. Eu sunt toate acestea și încă multe altele. Eu, Zaharia Slichter, eu, profetul Clov, eu, cerșetorul. Îmi știu vina și mi strig și vreau să fiu pedepsit, dar mă apasă certitudinea că nicio eu, cerșetorul, îmi știu vina și mi strig și vreau să fiu al pedepsei. Infernul e lipsa pedepsei, nostalgia pedepsei. Responsabilitatea e infernul conștiinței. Dreptul la alegere mi-e oprit. Eu însumi am fost ales. Dumnezeu m-a ales ca să răspund de toate rătăcerile trecute, prezente și viitoare ale semenilor mei. Libertatea mea e un paradox, o ironie, o formă paroxistică a ironiei, întrebare care poate primi orice răspuns. Și atunci mă simt obligat să răspund eu, până și iertarea ar fi o pedapsă. Dar cine mă va ierta? Iar eu singur nici măcar dreptul de a mă pedepsi nu-l am. N-am niciun drept. În afară de cel de a mă învinovăți infinit și fără nicio consecință. Da, eu sunt vinovatul pentru toate crimele, pentru toate violurile, incesturile. Eu am deslânțuit toate nenorocirile, am născocit toate aberațiile, am călcat toate legile. Eu, Zaharia Slichter.